עולה תמיד ולחודשים ולכל מועדי אדוני המקודשים ולכל מתנדב נדבה לאדוני. מיום אחד לחודש השביעי החלו להעלות עולות לאדוני והיכל אדוני לא יוסד וייתנו כסף לחוצבים ולחרשים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 ואין העם מכירים כל תרועת השמחה לכל בכי העם, כי העם מריעים תרועה גדולה והכל נשמע עד למרחוק.